Dicevi tu, come sempre il Comune di Roma e la Questura attendono il mese di agosto, che è il mese in cui cala magari un po' anche l'attenzione eh, di tutti i soggetti sociali e politici che sono coinvolti durante l'anno nel tenere.. insomma avanti le battaglie per eh, i diritti nella città di Roma, per cui il 17 agosto eh, un gente spiegamento di forze dell'ordine con una decina di blindati, tra l'altro eh, erano presenti i carabinieri che la polizia e la finanza. Eh, si sono presentati intorno alle 9 di mattina eh, fuori i cancelli di Metropolis, al 911 e al 913, eh, dopo aver chiuso via Prenestina. E in questo diciamo, clima e contesto un po' eh, surreale di una Premestina eh, appunto chiusa alla circolazione, nella, nel, in questo silenzio surreale, appunto hanno... Uh, hanno distrutto e diverso il cancello con i mezzi blindati del 911 e, a quel punto tutta la gente del 913 quindi della metropolis originaria si è barricata ed è salita sui tetti e invece le forze di polizia come dicevo hanno fatto irruzione al 911 uh, nella parte di metropolis uh, abitata prevalentemente dalla comunità Roma e Romini che aveva subito lo sgombero tre anni fa via di Centocelle e che poi gli si era messo in un percorso eh, di lotta per riuscire ad abitare insieme a noi ed era stata accolta eh, dentro Metropolis, appunto non proprio al 913 ma nell'area adiacente del 911 e lì si era insediata iniziando con noi questo Eh, di, diciamo, percorsi di rivendicazione ma anche questo progetto di trasformazione di un pezzo di città in quella che abbiamo ribattezzato la città meticcia. Eh, L'atteggiamento delle forze dell'ordine è stato un po' eh, pesante, sono intervenuti subito sul posto al 911 alcuni compagni e compagni di Votira che è un'associazione che segue eh, la scolarizzazione dei bambini Rom e eh, che è stata molto vicina a questa comunità. fin dei tempi in cui abitavano, occupavano abusivamente il canalone di via di Centocelle e ovviamente di fronte a, a all'impatto con le forze dell'ordine eh, i Rom e le Romani non hanno avuto paura questa volta, diciamo, da questo punto di vista eh, anni e anni di percorso di lotta eh, hanno appunto, eh, dimostrato che i Rom e le Romani sono come noi, sono in grado insomma, di tirare fuori la testa, di indicare i diritti e non solo appunto di eh, essere trattati come soggetti da reprimere o da assistere e per cui fondamentalmente il 90% eh, degli abitanti del 911 hanno deciso di proseguire il percorso di lotta e di autodeterminazione dentro al 913 e di fatto sono state accolte lì. Eh, mentre pochissimi nuclei eh, hanno accettato l'accoglienza data dal comune, eh, condizioni di accoglienza mi descrivono, io non le ho viste, eh, le descrivono come dignitose, chiaramente eh, si è trattato di una libera scelta, la maggior parte invece della comunità, eh, una trentina di nuclei eh, sono passati definitivamente invece al 913 a completare questo a rafforzare Insomma il progetto di Metropolis Città Metizia, per cui in questo momento ehm, diciamo, si trovano dentro eh, accampati alla, in maniera anche lì molto dignitosa in vari spazi comuni di Metropolis, ma stanno già lavorando a sistemare i loro spazi abitativi. Eh, mentre il 911 eh, fondamentalmente è una, un pezzo, ormai un'area come tante di quelle che purtroppo siamo abituati a vedere nelle periferie di Roma, Eh, abbandonata, dove le ruspe sono intervenute a distruggere le casette che dentro il capannone i rom avevano costruito e stiamo cercando di capire quali sono le intenzioni della proprietà, pare che lo sgombero sia avvenuto perché la proprietà eh, è pronta insomma, a realizzare un progetto chiaramente per quanto ci riguarda Eh, vigileremo e sorveglieremo su che tipo di progetto vogliono fare in quell'area e, e porremo al quartiere e al territorio eh, la questione eh, mentre nel frattempo, appunto ripeto, dentro il 913 si sta eh, sviluppando una nuova vita c'è molto, molto da fare per recuperare gli spazi e tra l'altro adesso che più o meno ci stiamo un attimo stiamo superando le emergenza stiamo programmando una serie di attività e di iniziative anche una campagna a sostegno dell'autocostruzione dell e della ricostruzione eh, di Metropolis, perché chiaramente eh, nonostante insomma, eh, il mutualismo, la, le varie competenze e capacità eh, messe in comune, eh, ci sono delle cose che richiedono insomma, un po' di sforzi maggiori, eh, primo fra tutti la, la questione delle infrastrutture. per cui appunto già gli appartamenti, diciamo, gli spazi abitativi nel giro di una settimana pensiamo verranno completati con le risorse che abbiamo a disposizione mentre inizieremo anche una campagna appunto per chiedere sostegno e solidarietà per la costruzione delle infrastrutture, quindi le fogne, eh, portare l'acqua al primo piano dove si sta della fabbrica. Eh, dove adesso questi nuclei si stanno insediando ehm, quindi insomma a breve partirà questa campagna eh, con iniziative pubbliche, iniziative politiche ma iniziative anche culturali eh, per proseguire i nostri percorsi eh, all'interno di quello spazio uno spazio che tra l'altro Eh, non siamo assolutamente disponibili a lasciare per cui da una parte questo sgombero eh, rafforza anche la nostra ipotesi contro Salini adesso siamo di più là dentro insomma siamo sempre più eh, pronti e disponibili a difendere il 913 eh, di fronte a qualunque tentativo eh, o a qualunque operazione di polizia avessero in mente eh, nel, in, nei prossimi mesi che insomma sono mesi eh, non so, su cui chiaramente dovremmo riflettere perché appunto questo sgomero è avvenuto a metà agosto, non ci stupisce chiaramente però c'è l'arma rispetto alle prospettive d'altra parte sono mesi eh, insomma, che si minacciano eh, diverse occupazioni di sgombero già a marzo anche in seguito all'iniziativa del cive c'è stato lo sgombero di napoli eh, il tentativo di sgombero di Casalboccone che poi ha resistito vediamo insomma come inizia questo settembre chiaramente non sappiamo quali erano le loro intenzioni, erano fuori al 913 eh, e sicuramente si sono fermati per uh, la reazione della gente, le barricate i tetti. e immaginiamo che hanno avuto anche il gioco più facile a intervenire sul 911 eh, che era un accampamento rom come lo definiscono loro no? per cui eh, hanno agito anche eh, su quel piano in termini eh, repressivi per proseguire il, il loro Uh, insomma, anche il tentativo di giustificare un piano nomadi eh, che è assolutamente eh, fallimentare anche dal punto di vista insomma, di chi ha voluto uh, sostenerlo. E, è chiaro che l'accanimento nei confronti dei rom ceni prendiamo atto ma prendiamo anche atto della uh, incapacità del comune di trovare delle soluzioni abitative eh, dell'incapacità della politica di svolgere una funzione e eh, ancora una volta insomma, ci ritroviamo a gestire le questioni sociali in termini di ordine pubblico chiaramente da settembre in poi penso che vada rilanciato anche da questo punto di vista un ragionamento più generale sulla città Benissimo senti un'ultima cosa volevamo chiederti eh, per quello che diciamo voi avete sentore il blitz del 17 agosto potrebbe in qualche modo eh, ripetersi adesso nel, nell'autunno oppure da immaginare che è un... Sono passata la stagione estiva in realtà ehm, non, abbiamo un, non possiamo avere settore perché il Comune di Roma eh, sono mesi insomma, che i movimenti per il diritto all'abitare eh, non riescono più a dialogare se è possibile dialogare insomma, con eh, l'amministrazione alemando però è chiaro che eh, indubbiamente ci potremo ritrovare di fronte all'assenza di Eh, risposte di intervento da parte del Comune appunto di fronte alla una cultura che anche magari sotto pressione delle proprietà eh, prova, proverà, potrà provare a fare altri blitz è chiaro che eh, bisogna rilanciare nuovamente una campagna Eh, che blocchi gli sgomberi, che blocchi gli stratti che è l'altro tema insomma, eh, sempre attuale sempre più drammatico in una città come Roma e non solo E eh, quindi mh, diciamo rilanciare da settembre in poi eh, provare appunto, una partita su, più complessiva sul diritto all'abitare eh, che mh, chiaramente eh, vede, mette insieme